Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama teman-teman lagi ANTV ya. Khususnya buat kawan-kawan di Indonesia bagian timur. Subhanallah. Saya bisa menyapa teman-teman semua. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan rangkaian ilmu yang akan kita pelajari adalah apa yang Allah ridai buat kita semua. Berguna buat kehidupan kita. Lahir batin, dunia akhirat. Juga buat pasangan hidup kita. Buat orang-orang tua kita. Buat turunan-turunan kita. Juga buat semesta dan sisinya. InsyaAllah. Alahadhin niyah. Berkul niyatin salihah. Wa ila hadrati habibina wa syafi'ina. Wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Aku berbilah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Al-Rahman al-Rahim. Malikiyumiddin. Ia kita ngabdur, Ihden al-sirat al-mustaqim, sirat al-ladin ladin alaihim, wa ir alaihim waladzalin. Rabbil-filana walawalidina min. Subhanallah, Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi yang mendengar bila ia punya kesusahan Kau membantunya ya Allah agak menjadi senang Kesulitan yang hilang Masalahnya yang kau tolong Hajat yang kekabut Bila mana punya hutang, hutang dilunas Bila mana catatan umurnya pendek di sisimu ya Allah Panjangin dia Dalam keadaan sehat Walaf ya Taat beribadah Kenap rukun Islam yang kelimanya insyaAllah bisa pergi haji ke Baitullah. Bilaya yang melihat, yang mendengar tayangan TV ini. Khususnya untuk Indonesia bagian timur ini ya Allah. Di ya hari Rabu ini nanti mendengar rekaman di setelah hari Rabu ini. ia ya belum berjodoh. Belum memiliki anak turunan. Belum memiliki pekerjaan, belum memiliki usaha. Banyak kesedihan. Banyak kepusingannya, banyak yang dipikirinnya, banyak bebannya, sedikit rizkinya, sempit rizkinya. Dari golongan orang-orang bodoh, dari golongan orang-orang malas. Ya fatah, wahai yang maha membuka, ya rezak. Wahai Yang Maha memberikan rizki Ya Fatah Ya Razak Wahai Allah Yang Maha membuka Membuka apa saja Buka jodoh, membuka anak turunan Buka rizki, membuka ilmu Membuka pikiran, membuka hati, memberi hidayah Memberi kesempatan orang bertobat Ya Razak yang maha memberikan rizki, Ya Muhawilal Ahwal, Wahai Allah, Yang maha mengubah keadaan, Hawil ahwalana. Ubah keadaan kami ya Allah Ila ahsanil ha Kepada keadaan yang lebih baik lagi Hari ini dan insya Allah beberapa episod ya di setiap Rabunya Kita akan bicara tentang nurun Ala nur Nurun Ala nur Cahaya Di atas cahaya Cahaya Di atas Cahaya <coughs> Di dunia ini Allah lah cahayanya Allahu Nur Samaati wal Ar. Allahlah cahaya langit dan bumi. Bila mana kemudian Allah tidak mau memberikan cahayanya kepada kita Allah maka gelaplah yang terjadi. Kita baca dulu, pemirsaan TV yang maupun anda berada, terutama teman-teman dari Indonesia bagian timur yang saat ini sudah jam 5, bahkan ada yang sudah jam 6 pagi. Kita baca dulu surah An-Nur, surah cahaya. Ya, Surah An-Nur, surah cahaya. Surah ke-24. Surah Cahaya Surah ke-24 Surah ke-24 Ayat 35 Surah An-Nur Surah Cahaya Ayat 35 Teman-teman yang merasa gelap hidupnya Nyari kerjaan gak ketemu-ketemu Nyari jodoh gak ketemu-ketemu Nyari modal gak ketemu-ketemu nah, Yang punya anak juga gak dapat dapat, Belantara itu Kalau tidak Allah kasih cahaya Gelap di malam hari Apalagi kalau belantara itu adalah hutan yang betul-betul padat. Hutan yang betul-betul rindang. Hutan yang betul-betul disebutnya hutan lindung barangkali. Lahan konservasi barangkali. Wah. Ibarat kita mencari sesuatu di dalam kamar yang gelap gulita. Yang ada malah kepentoklah. Kejedotlah. Terantuklah. Bila mana teman-teman dalam kondisi seperti itu Boleh juga ya teman-teman kemudian Mendawamkan membaca surah An-Nur Supaya kemudian teman-teman mendapatkan cahaya Dan bacanya jangan cuma ayat 35 Melainkan mulai dari ayat 1 ya, Sampai kemudian ayat terakhir Ya ini ayat ke 64 Kalau perlu juga dihafal Ini cuma 64 ayat pemirsa Jangan lupa kita punya Metode Odoa, ya One day one ayat Jangan lupa Perjalanan menghafal 64 ayat Adalah perjalanan 64 hari dibikin enak aja satu hari satu ayat ceter, ceter Satu ayat Ini dibaca 20 kali 40 kali 60 kali Sampai 120 kali Insya Allah Bisa hafal dengan sendirinya Bisa hafal dengan sendirinya Masing-masing ayat dibaca seperti ini 64 hari Insya Allah satu surah An-Nur selesai. Insyaallah coba ya dawamin surah An-Nur. Ayo kita baca dulu ayat 35. <tik> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nuru samawati warat matanun kamishka kamishka kamishkatun misbah al misbahu fihi zujajan Al-misbahuh fi juzajah Az-zujajatu ka'annaha Az-zujajatu ka'annaha Ka'annaha kawkabun durri yuqad Ka'annaha kawkabun durri yuqad Yukadu min syajaratin mubarakah Yukadu min syajaratin mubarakah Zaitunatilla syarqiyyati wala gharbiya Zaitunatilla syarqiyyati wala gharbiya hmm, Sampai situ dulu saja Ya tadi saudara sudah perhatikan terjemahannya sampai situ dulu, nanti kita akan lanjutkan segmennya ketiga setelah berikut ini. Salam hormat buat teman-teman semua di Indonesia bagian timur yang saat ini sudah mulai beraktivitas Dan di Indonesia bagian barat juga tengah yang barangkali insyaallah sudah mulai beraktivitas. Baik, kita lanjutkan dulu ngajinya separuh ayat yang berikutnya dari ayat 35, surah 24, surah An-Nur. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang menguasai. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang menguasai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yakadu zaituhu hayudee walau yakadu zaituhu hayudee walau walau lam tamsas hunar walau lam tamsas hunar nurun ala nu Ya Allah, hulin nurihi mayya sha. Maynya ditahan ya, ini tegam itu. Ya Allah, hulin nurihi mayya sha. Ya Allah, Wa yadribu Allahul Amthala Linnas Wa yadribu Allahul Amthala Linnas Itu adat ya bukannya dal ya Wa yad, wa yad, wa yad Wa yadribu Allahul Amthala Nas. Wayadribun jangan dikolkolahin bukan wayad wayad ditahan wayad وَيَطْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَيَطْرِبُ hmm Sip. ayat 3 وَيَطْرِبُ Wallahu bi kulli shai'in alim Wallahu bi kulli shai'in alim Masya Allah Saya ingin mengajak saudara melihat lagi terjemahannya Dari bacaan saya yang berikut ini Tidak usah diikuti ya. Perhatikan Al-Qurannya yang sedang dipegang oleh teman-teman semua Surah An-Nur Surah ke-24 Kalau Quran pojok halaman 354 ayat 35. Yang tidak megang Quran, lihat kemudian e, terjemahan di layar kaca Saudara yang berikut ini. Enggak usah diikutin ya. Allahun nurus samawati wal <-tutu> ardh. Mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Almizbahu fi zujaja, Azujaja tuk anha kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Yakadu zaituha yudhi Walau lam Walau lam tamsas nar Nurun ala nur Nurun ala Wa yadribullahul amthala linnas Wallahu bi kulli shay'in alim Sadakallahu al-azim Benar saudara, cakap ini suara Subhanallah dan saudara hidup membakal terang. Coba deh, bukan ngah bedain suara demi suara, semua suara bagus. Tapi sebab, coba, coba, coba jajal doaamin. Ya, barangkali saudara adalah orang-orang yang lagi begini ngomong, aduh, lagi gelap nih. Apa jeng gue lakuin bantet nih, gitu kan? Bisa jadi kan? Nah ayat 35 lima nih, kalau emangnya satu ayat pen, satu surah penuh ribet panjang, nggak sempat Ya, padahal Saudara yang butuh kan sebenarnya kan. Mestinya kalau Saudara yang butuh ya hajarlah. Jangan sampai enggak dihajar gitu. Tapi kalaupun enggak, ad-din yusrun, agama itu memudahkan. Okelah, okay baca ya 35-nya. Kalau ayat 35-nya susah. Aduh, oh, panjang Ustaz. Oke, okay, baca saja Allahu nurus samawati wal ard. Itu aja dibaca Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus sam. Kok masih panjang juga. Nurun ala nur Itu aja sudah Nurun ala nur Nur Itu masih panjang juga Emang ente pantas gelap hidup Susah banget diajaknya Satu orang tidak mau Satu ayat masih kepanjangan Nur ala nur masih malas Emang pantas gelap Sampai ketemu deh Hari Rabu yang berikutnya InsyaAllah Mudah-mudahan Allah sayang kita semua Saya Isu Mansur senang Kembali ada di Antv. Mudah-mudahan Allah ridha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh